basi wasikilizaji wetu tunazidi kuwashukuru kwa ajili ya vile mnavyoendelea kututegea kila wakati tunapoingia katika mitambo hii na hasa tunapowaletea kipindi hiki cha neno litasimama. Na bila kupoteza wakati nataka nichukue fursa hii kuwakaribisha tena katika makala haya maarufu makara ya neno litasimama Ikiwajia moja kwa moja kutoka redio yetu ya Abaguzi Robo Radio tukishirikiana na Passing the Right Ministry na hivyo eh, popote pale mnapoendelea Mujihisi ya kwamba Mumekaribishwa katika kipindi hiki alum hii ikiwa ni siku nyingine ambaye bwana ameweza kutujaria, kuweza kuiona na hasa kuweza kuwa na kupata nafasi hii ya kuweza kutangaza neno hili moja kwa moja kwa hivyo wasikilizaji wetu kama vile nimekuwa nikiwahimiza kila wakati ya kwamba wewe na mimi Mungu ametuita na ametupatia wajibu wa kuweza kueneza habari njema katika ulimwengu mzima kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 28 Yesu alipofufuka aliwapasa habari wanafunzi wake ya kwamba amepewa mamlaka hapa duniani na binguni. na hivyo akawaamuru nendeni katika ulimwengu mzima mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu na mkiendelea kuwafundisha na kuwafundisha kusika sana yale nilioaagiza na kila aminie akibatizwa katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu wanafunzi leo hawako mimi na wewe ndio tuko na anasema sisi ni wanafunzi wake na wakati wote tunaposhirikiana katika vipawa ambaye Mungu anatujalia kuwa nazo ukweli ni ya kwamba tutaeneza injiri hii ili tuweze kuharakisha kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ienda ikawa wewe si mhubiri. Ienda ikawa wewe una kipawa hiki. Lakini unapojitoa kwa hali na mali na kwa maombi kuombea ministry hizi ambazo Mungu ameziweka ziweze kupeleka habari njema na asa redio hii yetu ya Baguzi Grobo unafanya kazi iliyo njema hivyo ni kuwahimisha watumishi wa Mungu nyote popote pale mnaposikiliza tuendelee kushiriki katika kueneza injiri kwa kusupport ministry hii ya Baguzi Grobo Radio kwa hali na mali. Na ningechukua pia nafasi hii nikikukaribisha wewe na mimi tuungane pamoja ili tuweze kumkaribisha Mungu katika kipindi hiki maalum. Hebu tuweze kuomba. Mungu wetu unaoishi mahali pa juu na ndani ya mioyo yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa ajili ya radio hii ya Baguzi Grobo. Tunakushukuru kwa ajili ya wasikilizaji wetu popote pale wanapotusikiliza katika ulimwengu mzima. Tunakuomba ili Bwana tukipata kibali mbele zako. Kwa vile utakavyokubali kutusamehe makosa, dhambi na uovu wetu. Bwana hata na roho wako aweze kuwa juu ya kila mmoja wetu. Mimi kama mtumishi wako naomba uweze kunitumia kama chombo ninapopeleka neno hili. Bariki redio hii ya baguzi grobo Bariki hata na wasikilizaji wetu. Neno lako ambalo bwana utaweza kulitim, kulipitisha kwangu liweze kuwa msaada kwao wote wanapotusikiliza ili zote tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Mapenzi yako yaweze kufanyika kwetu sisi zote na kwa wasikilizaji wetu na hasa tunapoanza hadi tamasha uweze kudhihirisha kuwa pamoja nasi haya ndiyo maombi yetu ya unyenyekevu na tunaomba kupitia kwa jina tukufu la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu amen basi wapendo wa wasikilizaji wetu Makara yetu ya leo yanashikamana na siri zilio tuliokuwa nayo jana iliyokuwa inahusu jiwe lililopigwa. Na siku hii ya leo tunaendelea katika siri hiyo. Ukipenda kuipatia kichwa mafundisho ya leo, tunataka kuona jinsi Yesu alikuwa nani katika uh, jangwa ama alikuwa yeye ni nani kwa wana wa Israeli jangwani na yeye leo ni nani kwangu na kwako hiyo ndio jambo tunapoendelea katika series hii ambaye tumeianza ambaye inaendelea hata na wakati huu tuliona ya kwamba katika jiwe lile liloweza kupigwa na Musa iliweza kufanya miujisa ya kutoa mito iliyoweza kutiririsha maji jangwani na mito hiyo ya maji ikaweza kuwafanya wote wakunywe maji na waweze kualisha mifugo yao na kila kikitaji liliokuwako ikaweza kutekelezwa na katika safari yao ni ya kwamba jiwe lile mwamba ule ulikuwa unaambatana na wao lakini tunaona basi jiwe lilo pigwa na Musa pale mkutano wote ukanywa maji na wakakunywa na wakalisha mifugo yao na katika kitabu cha wakorindo wakwanza, wakwanza inasema wakala kinywaji wakanywa kinywaji kimoja na wakaweza kula chakula kimoja kilikuwa kinatoka kwa ule mwamba uliouambatana nao na mwamba ule ulikuwa ni Yesu na tuliona ya kwamba yeye aliwaongoza katika jangwa na hata mahali palipokuwa pemekauka sana walikuwa wanapata maji kutoka kwa lile jiwe lakini tunaona ya kwamba wakati huu hawa wana wa Israeli walikuwa bado wanaendelea hata kutotosheka na yale ambaye Mungu alikuwa nawafanyia na huyu ni Yesu. Na ndipo tunaona Yesu alikuwa jiwe ama mwamba kwa hawa wana wa Israeli. Na yeye mwenyewe kule kupye jiwe lilopigwa pale na Musa ilikuwa ni yeye mwenyewe. Na kupitia kwa Yesu ukweli wote wa ukombozi unafundishwa kupitia kwa hii mwamba. Yeye aliyepigwa na Mungu katika kitabu cha Isaia hamsini na tatu, aya ya nne. Alipigwa na Mungu na alipigwa alipata majiraha kwa ajili ya dhambi zetu Katika kitabu cha Isaia hamsini na tatu, aya ya tano, Alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu na akaweza ku, eh, akaweza kupata majiraha hayo kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Isaiya, hamsini na tatu haya ni ya tano alichuburi alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu. Na zaidi amani adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa ajili ya kupigwa kwake mimi na wewe tunapona kwa hivyo hatuponi tu magonjwa ya kiroho bali tunaponywa pia na magonjwa ya kimwili kwa ajili ya kujiruhiwa kwake huyu mwokozi na zaidi yeye amechukua masikiti yetu masikitiko yetu akaweza kupata, kuchukua huzuni zetu akaweza kupigwa ili wewe na mimi tuweze kupata suruhu hivyo alichukua masikitiko yetu akachukua huzuni zetu lakini tulimuona kama alipigwa na Mungu na kuteswa kwa ajili ya makosa yake bali alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu na akaweza kupata masikitiko hayo na kwa ajili ya kupigwa kwa mimi na wewe tunapona kwa hivyo jiwe hili lilikuwa lipigwe mara moja kama vile Yesu angeweza kuangamia mara moja kama vile alivyoweza kutolewa awe kafara abebe dhambi za watu wengi tuliona kitabu cha Hebrewia ya kwamba 9 aya 28 kadhalika Kristo naye akishatolewa sadaka mara moja kwa ajili ya dhambi ya watu wengi Atatokea mara ya pili pasipo dhambi akiokoa wale wote wanaomsubiri kwa ajili ya wokovu. Wewe hivyo hapa tuliona ya kwamba hasa kitabu hiki cha Wahibrania kinatuelezea juu ya vile Yesu mwenyewe alivyokuja duniani, vile alivyoweza kupata majiraha, vile alivyoweza kuangamia pale msalabani kwa ajili ya dhambi zako na kwa ajili ya dhambi zangu lakini yeye hakukaa kaburini maana huyu ndiyo kiongozi wa pekee ambaye amewahi kufufuka kuna viongozi wengi wa dini viongozi ambaye ni mashuhuri lakini wote wamelala makaburini hivyo viongozi hawa hata kama walikuwa viongozi ambaye ni, ma, ni supafu wote wamelala makaburini hakuna hata mmoja aliyeweza kufufuka tunaona hata mtume Muhammad aliyekuwa ni kiongozi supafu wa dini yeye alikufa lakini hakufufuka tunaona pia hata Nabuda aliyekuwa kiongozi supafu wa dini yeye alikufa wala hakufufuka. Na kwa hivyo Yesu aliyekuwa pia ni kiongozi tena nabii, yeye aliyeweza kuwa bali na kuwa kiongozi alini muokozi wa ulimwengu, alikufa na siku ya tatu akafufuka. Na zaidi ya hivyo, atarudi mara ya pili kuwachukua wote wanao duniani kwa ajili ya wokovu huyu Yesu kama vile tumeendelea kuona ya kwamba yeye niwatekee ukiangalia viongozi hawa ambaye tumeona ni viongozi supafu wa dini lakini hawa walipokufa hawakufufuka na ndipo mtumishi wa Mungu ndugu eh, Paulo anatuambia ya kwamba kadhalika Kristo huyu aliyetolewa kafara mara moja aweze kuwa Fidia kwa ajili ya zambi za ulimwengu watu wengi duniani waokolewa kwa ajili ya kifo chake yeye mwenyewe atarudi mara ya pili na atakaporudi mara ya pili ukweli ni ya kwamba hatakuja ili aweze kukufa bali atakuja aweze kuwachukua wale wote wanaomtaniajia kwa ajili ya uokovu kuwapeleka katika uzima wa milele hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kwa hiyo tisa, aya ya 28 na inao sema kadhalika Kristo naye akishatolewa kuwa kafara kwa sadaka kwa ajili ya eh, mara moja atarudi mara ya pili pasipo na dhambi. Kwa hivyo Yesu alikuwa atolewe kafara mara moja awe fidia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote na hata weza kutolewa tena. Na hivyo ni kusema wale watu wanaomtafuta Yesu wanastahili sasa kuweza kwenda mbele ya baba katika jina la Yesu wakiendelea kuomba. Maombi hayo yanalete Yesu akiwa mbichi vile alivyo msalabani na neno linaonyesha wazi kwamba wakati huo maombi yako na maombi yangu yanakubalika na ili na hii mwamba uliyokuwa unatoa maji ya maji katika jangwani mwamba huu haukuwa ni mwingine bali alikuwa ni Yesu na hivyo Musa alipogonga mwamba huu aliweza kudemonstrate vile Yesu atakavyokuja aweze kufa Haweze kuwa kuafidia kwa ajili ya dhambi ya watu wengi na kugonga ma, mwamba huu mara ya pili hapa kulikuwa na makosa maana Yesu hangekufa mara mbili alikufa mara moja ya kutosha na hivyo katika uh, maji yale yaliyoweza kuvubujika pale ilikuwa ni maji itakayoweza kudhihirisha ya kwamba watu wanapompokea Yesu Kristo wanapata zima ndani yao na maji haya inabubujika maji haya inalinganishwa na Yesu mwenyewe ambaye Yesu mwenyewe ni neno na hili neno linapokaa ndani yako Hawezi kunyamaza utaendelea kulielezea wengine hivyo utakuwa kijito kitakao kuwa kikibubujika maji ya uzima ndipo neno linasema hivi katika kitabu cha Isaia mbili haya ni ya tatu. ya kwamba basi mtateka maji katika visima vya wokovu. Hivyo ni kusema wewe unapo mkubali Yesu unakuwa kizima cha wokovu, watu wengi watakuwa wakipata maji ndani yako. Na maji hii kumbuka ya kwamba ni Yesu mwenyewe na Yesu huyu ni yule ambaye tunasema ni neno la Mungu. Na ndipo basi hata wana wa Israeli walipoweza kuingia nchi ya Kanani, waliweza kushangilia na kukumbuka maji hii iliyogugujika wakati walipokuwa jangwani na vile ilivyoweza kutoa mito na wakaweza kushangilia katika uh, nchi ya ahadi na unaona ya kwaba Zaburi 122 aya ya pili Anasema hivi Daudi anapozungumzia juu ya mambo haya ya kwamba miguu yangu imesimama katika milango yako iwi Yerusalemu maji yaliyokuwa yanamiminwa katika ile e, katika ile kafara iliyokuwa ya kuchomewa uvumba wakati walipoingia katika nje nje nchi ya ahadi na watu wakaweza kuunganika na, ma, na makuhani wakishangilia juu ya ya ya, ya maji haya walikuwa wanashangilia lakini inaonekana wao wenyewe hata leo hawaja hawakuelewa hawaku ni nini hii waliyokuwa wanashangilia maana walikuwa wanamshangilia Yesu ambaye ni mwokozi tena ni maji ya uzima aliyokuwa nao jangwani na hawakumfahamu Yesu alipokuja katika ulimwengu huu alijaribu kuleta mawazo ya wanadamu juu ya mfano huu wa maji ya uzima ndipo akasema hivi katika kitabu cha Yohana 7 eh, aya ya saba Siku hiyo kuu ya siku kuu sauti ya Yesu ikasikika ikisema Kumbuka hii ni wakati huo kuliko na siku kuu katika Waisraeli akasikika akis, akisema hivi ikiwa kuna mtu yoyote alie na kiu aje kwangu na kunywe maji bule Akasimama akasema kwa sauti, mtu akiona kiu aje kwangu naye anywe. Yeye atakaye niamini, Yesu akasema, na maneno na hii yeye anaoamini, maandiko yanasema ndani yake kutakuwa na mito itakaotiririka maji ya uzima kitabu cha isaiah 53:8 53, yeye aniaminie kama maandiko yanavyosema atakuwa ndani yake mito itakayotiririka ya uzima yohana akaendelea kusema hivi Anapozungumza juu ya hii maji takayotoka ndani ya yule atakaoamini Yesu ambaye yeye mwenyewe atakuwa mito itakaotoa maji ya uzima ikitiririka kutoka ndani yake. Yohana anasema hivi. Katika Yohana saba aya na tisa Neno hili alilolisema ni vile litakaloweza wa, ni, ni, neno hili analo lizungumza Yohana anasema hivi ni roho ambaye ambaye watu watampokea maana kabla roho hajakuja Yesu hakutukuswa kwa hivyo Yesu anazungumza juu ya mito ambaye itatoka ndani ya wale watakao muamini ikiwa ni mfano wa maji ya uzima itakaokuwa ikiongozwa na msaidisi Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu wa pendwa ni neno kwa mujibu wa kitabu cha Yohana sitine Yohana sita aya ya sitini na tatu. anasema maneno hayo niliyokuambia ni neno yani maneno hayo kuambia ambaye ni neno la Mungu ni roho anazungumza hivyo sitini na tatu. neno hilo niliyokuambia niyo roho kwa hivyo maji haya yanaobubujisha na inayozungumziwa hapa ni roho mtakatifu ndipo tunaendelea tunaona ya kwamba yeye aliye na Yesu anakuwa na uzima na maji ya uzima na maji haya sio ya kwamba inakubaliki tu mwenyewe bali inakuwa ni bubujiko itakaoendelea kubujikia wengine na kuwapatia uzima huo na Yesu alipokuwa akizungumza na mama Msomalia katika kizima cha Yakobo akamwambia hivi Yeye asikae kunywa maji yale nitakaompa ndani yake hataona kiu tena lakini maji ile itakaokuwa itakuwa ni vit, vizima vitakao bubujika vya maji ya uzima hiyo ni kwa mujibu wa Yohana 14 walakini yeye atakaye kunywa maji yale nitakao mpa hataona kiu milele bali maji yao nitakao mpa itakuwa chemichefu ya maji ya ya, ya kibubujika ya uzima wa milele kwa hivyo Yesu huyu ni mwamba na tena yeye ni maji na uzuri wake Unaonekana katika Biblia yote akiwa mwamba tena akiwa maji ya uzima. Ndipo wewe na mimi tunastahiri kuweza kumuelewa. Yesu ni nani katika maisha yangu? Yesu ni nani katika maisha yako? Alikuwa nani katika safari ya wana wa Israeli jangwani? Yeye alikuwa ni mwamba, ye alikuwa ni maji ya uzima, Ye alikuwa ni mkate wa uzima, Yee alikuwa ni nuru, ye alikuwa ni kivuri wakati jua inapoangaza wakati giza liko, ni nuru wakati jua liko, ni mkate wakati kiu iko, ni maji ya uzima tena yeye ni mwamba wa wokovu. Lakini walimkata, wakamwacha Mungu na wakakataa mwamba wa wokovu wake. Ndipo basi Daudi anasema hivi anapomw anapo huyu mwokozi na mwamba wa ajabu ya kwamba mwamba huu yeye ni mwokozi wangu kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi 19 aya 14 Yeye ni mwamba wa nguvu zangu kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi 62 na 2 aya Saba Yeye ni mwamba uliojuu ambaye huwezi kuupanda Zaburi 2 Yeye ni mwamba wa maishirio yangu. Zaburi 71 aya 33. Yeye ni mwamba wa makazi yangu. Yeye ni mwamba wa roho yangu. Hivyo ni kusema ni mwamba wa roho yangu. Zaburi za Zaburi na tatu aya ya sita. Yeye tena ni mwamba ambaye ninaukimbilia. Zaburi 94 22. Mwamba wangu wa kukimbilia. Yesu ni mwamba wangu wa kukimbilia. Katika wimbo wa Daudi anapoendelea kusifu Mungu Analete picha nzuri sana ya Yesu anasema yeye ni maji ya utulivu ishirini na tatu aya ya pili maji ya utulivu ya utulivu Yesu kumbe ni maji na ndipo basi Anasema basi kuje ni mjwe maji haya ambaye ni maji ya uzima. Kijito ambacho kinavubujika kikileta uzima ndani ya wanadamu. Na anasema hivi. Yeye ni muto wa furaha yako. Maana kwako kuna chemi chemi ya uzima. Zaburi la haya ni tisa. na mwenye hekima Solomoni anasema hivi Yeye ni kizima cha hekima na yeye pia ni kijito kinao endelea kububujika Hiyo ni Mezari 18 Verse Kwa Jeremiah, mtumishi wa Mungu nabii Jeremiah, Yesu ni nani? Yeye ni kijito kinao maji ya uzima. Ili Jeremia 13. Chemichemi ya maji ya uzima. Kuzakaria, zakaraya nabii wa Mungu, Yesu ni nani? yeye yeah, yeah, ni chemichemi chemi ya, ya ya dhambi ndio tunaona wimbo unaimba ya kwamba nimeona kizima ambaye ni ndani mimi mwenye dhambi ninaoshwa kabisa yesu ni chemichemi chemi kwa wenye dhambi wanapoingia ndani ya yesu wanasafishwa wanakuwa wasafi hivyo ndivyo zakaraya navyo sema za karaya 30 verse 1 Yeye ni chemichemi kwa dhambi na kwa unajisi. Isaia anaendelea kumuelezea Yesu kama mwamba wa milele. Lock of ages. Isaia 26 verses 4 Yeye ni mwamba wa milele. yeye pia ni kivuri katika jangwa na anaendelea kusema hivi katika kitabu ya ja Isaia zati tu haya ya 2 yeye ni kivuri katika jangwa yenye uchofu na katika agano ama katika aga, katika ahadi ambaye Mungu anaendelea kupeana kupitia kwa huyu mwamba kupitia kwa huyu maji kupitia kwa huyu kila kitu anasema hivi wakati wan watu maskini na wanaohitaji wanapokuwa na kiu na wanapokosa maji anasema yee Mungu wa Israeli sitawasahau nitawanyesha maji ya uzima Isaia na moja, aya ya saba. wakati hakuna maji na wamechoka, mimi nitawashikia, sitawaacha, nami nitawapa maji. Je, umechoka, umesumbuka, umelemewa? Yesu anasema atakupatia maji hatachoka. Nitampa maji yeye alie na kiu. Na kwa hivyo, wewe na mimi tuna, tuna, tuna, tuna, tuna tunapokosa mahitaji yetu ya kila siku, Tumuendea Yesu aliye na tumaini. Na katika jangwa ama moyo wako ukiwa mgumu sana ndiyo analinganisha na jangwa. Anasema hivi, nitageuza jangwa liwe ziwa la maji na mahali pakafu paweze kuwa na mito itakaweza kutiririka na maji ya uzima. Hiyo ni Isaia 41 verses 18. Basi mwito unaitwa yeye alie na kiu, aje anywe maji. Na anasema hata wale lemaa, vivete, vipofu lema virente vipofu na tano, aya ya sita ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kurungu kwa kuwa nyikani Bwana atabubujisha maji. Hivyo kama vile unavyojua kiwete kutembea ni vigumu sana Bwana atawatembeza viwete, Bwana akawafungua macho vipofu, Bwana akafanya wasiozungumza waimbe, Bwana atafanya wale wasiosikia wasikie. Hivyo ndivyo anavyoiganisha, ya kwamba jangwa hali halina maji, atalifanya kuwa chemi chemi ya uzima. Kwa hivyo dhambi zango zikiwa zimekukausha, umekuwa umelemewa na dhambi, uzito wa dhambi, anasema jao kwangu na ndani yako nitafanya mto na utakubujika neno la Mungu naye utakuwa kizima kinabubujika mito ikipelekea wengine uzima wa milele basi kila anaona kiu aje anunue maji bila fedha isaia hamsini na tano aya ni ya kwanza na katika kitabu cha na anasema hivi maji haya yaliyo safi kama kama kama biloli anaipeana bule. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo 22 aya ni ya kwanza. Na maji haya inasemekana inatoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Yeye alie na kiu basi aje anywe maji haya bule. Ufunuo 22 aya ya 17. Yeye alie na kiu aje ajime maji bule. yeye atakae, ni yule atakaye ni yule atakaye je wewe unataka maji ya uzima Bwana anasema kwa kitabu cha Ufunuo 22 ye atakaye naje anywe maji nayo maji haya ukianywa wewe utakuwa ndani yako unatiririka maji ya uzima kwa hivyo wapendwa tumeona Yesu alikuwa ye ni mwamba katika wana wa Israeli jangwani ye alikuwa tena ni chakula ndani ya modani ya jangwani huko jangwani ye alikuwa ni kivuri wakati jua inapo, kauka, inapo waka sana ye alikuwa ni nuru wakati iza linapokuwa nene ye alikuwa maji ya uzima wakati wanapopata kiu ye alikuwa mkate wakati wanapopata njaa huyu Yesu anataka kuwa vyote kwako je mkubali siku hii ya leo aweze kuwa vyote kwako mimi naomba awe vyote kwangu Niishi katika raha nikikunywa maji ya uzima ndani yake na ndani yangu kugitiririka maji ya uzima ikipatia wengine. Kwa hivyo wa masikini. na wanaohitaji wanapoona kiu anasema joni kwangu nyinyi yote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Yesu nipumzishe. Ikiwa ungependa pia wewe kupumzishwa nyenyekea tuombe pamoja. Tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Asandi kwa sababu wewe ni mwamba ule wa kale mwamba wa milele asante kwa sababu wewe ni maji ya uzima tunapopata kiu Asantii bwana wetu kwa sababu wewe ni kivuli wakati jua linapokuwa linawaka sana. Asantii Yesu kwa sababu wewe ni nuru wakati giza linapokuwa nene katika maishirio yetu. Asandi Yesu kwa sababu wewe unaahidi ya kwamba utakuwa pamoja nasi kama vile ulivyokuwa na wana wa Israeli. Ukawa wewe ndio mwamba mkuu, ukawa wewe ndio maji ya uzima, ukawa wewe ndio mwamba wa moyo, ukawa wewe ndio mwamba kimbilio ukawe ndio mlinzi ukawa ndio unawatunda na kuwa na hivyo na sisi tunaomba uwe zote kwetu mlinzi wetu mwokozi wetu chakula ketu, maji yetu kila kitu mavazi yetu vile ulivyokuwa na hawa wana wa Israeli ukawaongoza isipokuwa hawakuona sisi fungua macho yetu ya nje na ya ndani tuone na tufurahi kuishi na wewe tukimba tumekombolewa mapenzi yako afanyike ya unapotubariki bariki, bariki hii radio zi grobo, na wasikilizradio wasikirizaji wetu uwakawabariki na kuendelea kuwasaidia kusimama katika neno jinsi hero nitakavyosimama ni katika jina la Yesu tumeomba amen